19. Перше, що я роблю, це надсилаю пріоритетний пінг Берто. Червоний яструб. Мікі. Сонце ще навіть не зійшло. Мікі сім, Зверни увагу, Берто. Тут внизу дещо відбувається. Я моргаю, закриваючи вікно. Джеймі, Неша і Кішка зараз стоять півколом позаду мене. Джеймі та Кішка тримають прискорювачі у більш-менш на поготові. У Неші обидва вогнемети в руках. Це виглядає незручно, як сцена останньої битви з пригодницького відео. «Колектив», – кажу я, – «так звуть тих, хто вчора захопив мовця?» Частини вашої мови, які ми змогли витягти з цього приладу, не мають слів, щоб передати наше ім'я таким чином, щоб мати сенс. «Колектив» – це найближчий термін, який ми можемо знайти. Це буде служити заповнювачем. «Мовець мертвий?» – питає кішка. Він піднімається, і його увага переходить з мене на кішку, потім назад. «Хто з вас Прайм?» «О, ні. Треба придушити це в саму зарядку». «Ми всі», – кажу я. «Усі ми Прайм». Він вагається, а потім повертається на передні лапи. «Це здається малоімовірним». Я складаю руки на грудях. «Тим не менше. Ми будемо говорити лише з одним із вас, як з Праймом». Я закочую очі. Добре, поговоріть зі мною, але будь ласка, зрозумійте, що кожен із нас є незалежною розумною сутністю. Ніхто з нас не є витратником, ясно? Боно човує ногами. Ви прагнете підвищити свою ціну в обміні допоміжних приладів. Мушу вас попередити, що ваша позиція тут недостатньо сильна для цього. Ні, кажу я, ти мене не чуєш. Обміну допоміжними приладами не буде. Наш вид не має помічників. Якщо ви спробуєте примусовий обмін, буде насильство. «Вас надто мало, щоб погрожувати нам насильством!» Кішка заряджає та стріляє в скелю. У результаті вибуху у скелі утворюється величезна виїмка, а хмара гарячого гострого гравію виливається на площу 20 метрів шишки. «Ви були б здивовані, – кажу я. Те, що було мовцем, відступає на кілька кроків, стукаючи мандибулами. Червоний яструб. Це був вибух? Я не бачу, що там відбувається. Мікісім. Сім». Це була демонстрація. Ще ніхто не вмер. Однак ти можеш підготувати свій планер до роботи. Червоний яструб. Плюс. Немовець піднімається до мене обличчям, нижні щелепи розведені. Чого ти сюди прийшов? Я думаю, немає сенсу танцювати навколо цього. У вас є те, що належить нам. Ми прийшли сюди, щоб повернути його. Він вагається. Його перші два сегменти плетуться вперед і назад, як голова кобри. Ми повинні розглянути, каже він нарешті. Чекай тут. З цими словами він падає на ноги і пливе назад у лабіринт. Блін, Неша. знову це лайно. Повзун повертається менш ніж за годину, коли я починаю думати, що, можливо, варто відправити Берта на прогулянку за водою. Сонце вже за горизонтом, і повітря настільки прогрілося, що навіть напівголодний я більше не тремчу. Я встаю на ноги, коли він мчить до нас. Ми розглянули. Ми знаємо, чого ти хочеш. Ми не хочемо віддавати його вам. «Слухай», – починає Неша, але я зупиняю її поглядом. «Ця річ, – кажу я, – я знаю, що це здається чимось гарним, але це не так. Це небезпечно, набагато більш небезпечно, ніж ви можете собі уявити. Якщо ви не повернете його нам, найімовірнішим результатом буде те, що ви випадково вб'єте себе ним». «Цікаво», – каже Повзун, – «ви прийшли сюди, турбуючись про наше благополуччя?» «Ні», – кажу я, – «зрозуміло, що ні». «Зрозуміло». – каже воно. – Дякуємо, що не намагалися вести нас в оману з цього приводу. – Однак, – я кажу, – це не змінює того факту, що якщо ви відмовитеся повернути нам наше майно, це зрештою вб'є вас. Повзун піднімає свій перший сегмент і виляє ним вперед-назад у жахливій пароді нахитання головою. – Ми не будемо вірити тобі. Ми вважаємо, що ви намагаєтеся переконати нас, що ваш пристрій небезпечний, щоб підвищити свою позицію на переговорах. Ми вивчили цей об'єкт, ми не розуміємо, що в ньому міститься, але ми не віримо, що вони небезпечні. І з цим він розтягує свої щелепи і випускає бульбашку. Потрібно довго мить, щоб кожен із нас відреагував. Я ніколи раніше не бачив магнітної монопольної бульбашки. Сумніваюся, що десь у Союзі є жива людина, яка це бачила. Це речі, які леді не поклали край нашому існуванні як виду. Відчуття внутрішнього страху, яке охоплює мене, коли я усвідомлюю те, що бачу, неможливо передати. Навіть без емоційної реакції важко дивитися на це. Я намагаюся, але мої очі не можуть сфокусуватися. Щоразу, коли я думаю, що бачу її, вони розбігаються. Вона маленька, це я можу сказати точно, скручений вузол блискучої чорноти, який дрейфує вгору і в бік від повзуна, як негативний образ блукаючого вогника. Срані Господня! Шепоче Неша і, мимоволі, робить крок назад. «Вона заряджена?» «Не може бути», – каже кішка. «Чи може, Мікі?» Спочатку я не відповідаю. Я ламаю голову над 20 хвилинами тренінгу з паливних елементів з антиматерії, який я пройшов 11 років тому на станції Гімель. Магнітна монопольна бульбашка технічно нестабільна, але в її базовому енергетичному стані середній час розпаду становить щось близько півмільярда років. Це означає, що бульбашка, яка дрейфує переді мною, може лопнути будь-якої миті, але, ймовірно, не скоро. Пусковий пристрій використовує високоенергетичні фотони, щоб підвищити енергетичний стан бульбашки і трохи прискорити процес. Якщо ця бульбашка спрацювала, ми всі вже мертві. Я думаю... Починаю я, але мушу зробити паузу, щоб зволожити а раптово пересохлий до кісток рот. Я думаю, що вона не заряджена. Я маю на увазі, що цього не може бути. Пусковий пристрій мав би активувати кожну бульбашку в пачці, і я не думаю, що запобіжник був встановлений більш ніж на хвилину чи дві. Бульбашка дрейфує вище, потім ловить вітерець і відпливає вздовж скелі. Ще 30 секунд, і вона зникла. «Ви здаєтеся наляканими», – каже повзон. «Це те, за чим ви прийшли сюди, чи не так?» «Цю річ, – кажу я, – ви витягли з більшого пристрою». «Ні», – каже він, – «ми були дуже обережні, щоб витягти лише одну. Нам було цікаво побачити вашу реакцію. Тепер, побачивши її, ми повинні все обдумати». І тут Джеймі каже, – «Гей, нам потрібна вода». «Молодець, не можу повірити, що йому вистачило розуму до цього додуматися». Повзун робить паузу. «Вода?» «Так», – каже він, – «якщо хочете, щоб ми були тут, коли ти повернешся, ви повинні дати нам води». Він вагається, і по його тілу пробігають брижі перш ніж він продовжує. «Прийнятно!» – каже він, і зникає в лабіринті. Повзун тримає слово. Приблизно через півгодини після прохання Джеймі з отвору виходить натовп менших. Кожен із них в своїх жвалах тримає порожнисту кам'яну напівсферу, наповнену водою. Вони кладуть їх одну за одною на землю біля входу, а потім знову зникають у темряві. «Червоний яструб, привіт!» Червоний яструб, хочеш прислати мені води? Червоний яструб, я типу, вмираю тут. Червоний яструб. Я маю на увазі, що я буквально вмираю тут. Червоний яструб. Мій Червоний яструб. Агов. У нього немає бомби. каже Неша, коли повзон знову виринає. У мене погане перечуття щодо того, куди це веде. Вона дістає свої вогнемети з купи спорядження, на якому ми відпочивали, перевіряє заряд кожного з них, а потім простягає один мені. Мені цілком зрозуміло, що якщо справа дійде до бійки, ми не вийдемо з неї живими, але я все одно його беру. Думаю, це просто не в нашій природі зустрічатися з невідомим з порожніми руками. Ми підводимося на ноги, коли він наближається. Сонце вже перевалило за полудень, і повітря повільно охолоджується. Вода, яку нам принесли раніше, здебільшого закінчилася, в рюкзаках залишилося десь по літру на кожного». Я сподіваюся, що цього разу немовець скаже щось певне, бо я не дуже хочу сидіти тут ще одну ніч під відкритим небом, а Берто не зможе довго протриматися без води. Незалежно від того, що станеться з Повзунами, рано чи пізно мені доведеться відправити його додому. Повзун підповзає до мене, потім піднімається вгору, поки його нижні щелепи не рівняються з моєю головою. «Ми визначили, що ви є головним у цій групі», – воно каже. «Ні, ми вже це розглядали». «Наш вид не має помічників. Ми всі прайми». «Ви казали це», – каже воно. «Ми вам не віримо, однак наразі це не актуально. Для цілей цих переговорів ви будете головним у цій групі». Я кидаю погляд на Нешу. Вона знизує плечима. Кішка і Джеймі зараз також на ногах, мовчки стоять позаду нас. Мені здається, нічого не залишається робити, окрім як зміритися з цим». «Добре», – кажу я, – «для цілих цих переговорів я прийму те, що ви вважаєте мене головним у цій групі. Так, що тепер?» «Тепер ти підеш зі мною!» – Неша прикладає руку до моєї руки. «Ні», – каже вона, – «він не піде!» Повзун звертає на неї увагу. «Ви, Неша! Спогади цього пристрою вказують на те, що ви найнебезпечніша у вашому виді. Нам важко в це повірити!» «Я Неша Аджая!» – каже вона. – Твої спогади правильні, і ти не забереш Міккі. Він підіймається до неї обличчям. – Ми не згодні. Наш Прайм бажає спілкуватися з вашим безпосередньо. Це необхідно, якщо ви хочете, щоб ваш пристрій вам повернули. Неша починає відповідати, але перш ніж вона встигає, я кажу. – Добре, я піду. – Прийнятно, – каже повзум, потім повертається і біжить назад до отвору. – Міккі! – Починає Неша, але я хитаю головою і кидаюся слідом за повзуном. Якби вони хотіли нас убити, кажу я через плече, їм не треба було б заманювати мене в лабіринт, вони просто могли б зробити це тут. На це немає відповіді. Вони втрьох мовчки дивляться, як я йду за повзуном. Цей лабіринт не дуже схожий на той, з якого вийшов мовець. Стінки тунелів усі чисті й сухі, і там, де тунелі, мов звивалися, як повільна річка, цей врізається стрілою прямо вгору. Коли ми спускаємося вниз, ми проходимо перехрестя через кожні 100 метрів, завжди перетинаючи головну гілку під прямим кутом. На кожному третьому переході вузька повітряна шахта веде крізь скелі до поверхні. Звідкись проникає навіть тьмяне сіре світло. Це місце виглядає майже так, як те, що побудували б люди. Через 10 хвилин ходьби тунель вирівнюється, а невдовзі починається підйом. Там, де стіни стикаються з підлогою в найнижній точці, є вузькі шахти, що ведуть вниз і в бік. Очевидно, це дренажна система, хоча я не маю жодного уявлення, куди звідси йде вода. Раптом мені спадає на думку, що я не бачив жодного повзуна, окрім немовця. Ще через 10 хвилин тунель знову вирівнюється. Зараз ми глибоко в горах. Скільки граніту над моєю головою? 500 метрів? Тисяча. Достатньо, щоб якщо дах провалиться, вони ніколи не знайшли б мого тіла. Я думаю про це, коли стіни та стелі тунелю зникають, і я виявляю, що заходжу в кімнату навіть більше за туди, я вперше зустрів мовця. Немовець продовжує рухатися, але я мушу зупинитися і витріщитися. Я накраю напівсфери порожнього простору, мабуть у 100 метрів у поперечнику. Стіни такі ж гладкі, як тунелі, а простір прорізаний чимось схожим на сітку. Спочатку я здригаюся... Думаючи про павуків. Але потрібно лише мить, щоб побачити, що це не зовсім так. Це не павутина. Це більше схоже на схему мереж нейронів у мозку кролика, яку я колись бачив. Нитки сірого волокна завтовшки з моє зап'ястя проростають із усіх частин стін, підлоги та стелі, переплітаючись одне з одним у випадковий клубок, який моє око постійно намагається сплести в якийсь візерунок. Там, де три-чотири нитки стикаються в одному місці, утворилися вузли – деформовані краплі шириною метра або два. У центрі всього цього, звисаючи на два-три метри від підлоги і настільки оповитий сивими пасмами, що я ледве розрізняю його форму, висить велетенський повзун. Поки я дивлюся, він спазматично смикається і вся мережа пульсує. Я чекаю там, за два кроки від входу, але немовець продовжує йти, поки пасма не відривається від одного з вузлів і не падає до нього, згинаючись і скручуючись на шляху. Пасмо вдаряє немовця одразу за першим сегментом. Воно прилипає, і немовець застигає на місці. Потім падає друге пасмо, і третє, і обидва прикріплюються до першого сегмента по обидва боки його щелеб. Немовець повертається до мене обличчям. «Ласкаво просимо до колективу», – каже він, тепер голос його трохи більш модульований. «Ми раді познайомитися з вами». Я збираюся відповісти, коли чую над собою звук, схожий на мокрий поцілунок. Я дивлюся вгору, коли вусик відривається і падає до мене. Все відбувається швидко. Я відступаю назад до тунелю, намацуючи рукою нешен вогнемет, спотикаюся, коли зброя вилітає з кобири, а потім випускаю її з рук, коли моє праве і плече вдаряється об кам'яну підлогу. Вусик вдаряється об камінь за кілька метрів від мене і спрямовується до мене. Я перевертаюся на спину, знову беру вогнемет у руки і стріляю. Броня повзунів майже не проникна для ручного вогнемета – але, здається, це не стосується цього, чим би воно не було. Вусик чорніє і зморшується там, де його торкається мій промінь, а через секунду другу вся мережа здригається, і вусик відступає. Я піднімаюся в сидяче положення і притуляюся спиною до стіни камери, тримаючи вогнемет перед собою обіруч. Назад. кричу я, намагаючись не допустити тремтіння в голосі. Забери від мене це лайно! Будь ласка, опустіть зброю, каже немовець. «Було б простіше, якби ви дозволили нам взаємодіяти. Спілкування було б ефективнішим». «Інтерфейс?» Наді мною відривається ще один вусик. Він падає на кілька метрів, а потім звисає тремтячи. «Інтерфейс!» – каже немовець. «Це не буде боляче, і, можливо, ви зможете приєднатися до колективу. Ви дозволите?» – піднімає вогнемет, щоб поцілити в вусик. «Підійдеш ближче цією штукою, і я тебе знищу». «Ми сумніваємося в цьому». – каже немовиць. – Ми не віримо, що у вас є сила знищити нас. Справедлива думка. – Можливо, я і ні, – кажу я після миті вагань. – Але мої люди знають. Я прийшов сюди поговорити. Якщо ти нападеш на мене, вони перетворять це місто на руїни. – Знову ж таки, – каже воно, – ми сумніваємося, що у вас є сила це зробити. – У нас є зореліт. Ви не уявляєте, що ми можемо зробити. Навколо мене мережею пробігає хвиля, і я міцніше стискаю вогнемет. «Зоряний корабель», – каже немовець, – «це транспортний засіб для подорожі від однієї зірки до іншої». «Правильно. Ми сумніваємося в цьому. Подорож між зірками неможлива для таких істот, як ви». «Ти кажеш це дуже впевнено». «Ми все добре обміркували». «На розумних швидкостях час, необхідний для подорожі навіть до найближчої зірки, непомірно великий, а енергія, необхідна для розгону до швидкості, які б зробили таку подорож практичною, неймовірно велика». «Добре», – кажу я. «То звідки ми прийшли?» «Невідомо». «Ми явно не рідні для цього світу». Вздовж тіла немовця проходить хвиля. «Незрозуміло. Цей світ великий. Ми знаємо лише малу частину». Це зупиняє мене на мить. Ви знаєте про відстані між зірками, але ви не знаєте, що знаходиться на іншому боці вашої власної планети? Ми знаємо, що ми почерпнули від істот, яких ми привели в колектив. Лише тоді мені стає зрозуміло, що я розмовляю не з гігантським повзуном. Я розмовляю з істотою, яка схопила гігантського повзуна, істотою, яка тримає його як муху в повутинні. Мороз пробігає по спині і мені доводиться боротися з майже непереборним бажанням бігти. «Це не має значення», – кажу я, і чую тремтіння у власному голосі. «Ти бачиш, що може зробити цей вогнемет? Ви бачили, що Кішчин-прискорювач зробив із Оскелією вчора. Це ручна зброя, у нас є набагато більша, набагато потужніша на куполі. Вірте мені чи ні, але я щиро кажу вам, що ми могли б обрушити на вас цю гору, якби забажали це зробити». «Якби це було правдою», – Каже немовець. Ви б зараз не просили повернути свій пристрій. Ви б просто забрали це в нас. Дивіться, кажу я, коли повзун в центрі павутини починає повільно звиватися. Мене прислали сюди, щоб передати повідомлення. Я передав його. Незалежно від того, вірите ви всьому, що я сказав чи ні, ви повинні визнати, що ми потенційно небезпечні вороги. Ми вам багато чого показали. Ми знищили ваших посіпак, коли вони на нас напали. Спогади мовця також повинні були вказати це вам. Вибух, який їх випарував, є тривіальним порівняно з тим, що ми здатні створити. Крім того, незалежно, вірите ви мені чи ні, про те, що наш пристрій зрештою вб'є вас, якщо ви його збережете, факт полягає в тому, що він не має для вас абсолютно ніякої цінності. Відмова повернути його нам є значним ризиком для вас без будь-яких перспектив отримання вигоди. Для вас немає логічного сенсу відмовляти мені. Серія імпульсів поширюється через мережу вперед і назад. Гігантський повзун в центрі павутини здригається, і мандибули немовця ляскають разом. Ми не згодні з вашою логікою. Нам зрозуміло, що цей пристрій має для вас велике значення. Нам не потрібно розуміти, чому це так. Той факт, що він вам потрібен, надає йому цінності, оскільки він дає нам владу над вами. Ось воно. Добре, кажу я. Ви хочете торгуватися. Що ви від нас хочете? Мережа тремтить і, здається, наближається до мене. Знову ж таки, мені доводиться протистояти бажанню втекти. Цікаве запитання, каже немовець. Що ви можете нам запропонувати? У нас є доступ до металів. Ми знаємо, що вони цінні для вас. Ми могли б обміняти певну кількість цього на пристрій. Можливо, каже немовець. Однак ми також маємо доступ до металів. Володіння цим пристроєм – унікальна можливість для нас. Ми б не проміняли це на те, що потенційно могли б забезпечити самі. «Вибачте», – кажу я, – «я не знаю, що ще у нас може бути, чого б ви хотіли». Він замислюється. Коли він знову заговорив, його голос набув того, що я майже уявив собі як задумливий тон. «Ця зброя! Кажете, її у вас багато?» Мені не подобається, до чого це веде. «Ми не будемо торгувати зброєю». «Ні», – каже воно, – «ми й не чекали від вас цього». «Тоді що?» «Ми не просимо вас торгувати зброєю. Ми просимо вас обмінятися послугами». Я хитаю головою. Не розумію. «Ми оточнимо», – каже немовець. «У нас є давній конфлікт з Праймом, який надав нам цей пристрій. Незважаючи на неодноразові спроби, він чинив опір будь-яким спробам ввести його в колектив». Цей конфлікт нам дорого коштував і затягнувся набагато зим. З вашим приходом ми тепер бачимо можливість завершити це на вигідних умовах. Мені справді не подобається, куди в це все заходить. Ви просите нас битися за вас? Ви запитуєте, що ми вимагаємо натомість за ваш пристрій. Це наша відповідь. Допоможіть нам припинити цей конфлікт. Щойно це буде зроблено. Ми повернемо вам ваш пристрій.